Ingrid Bergman spelar in flera filmer i år. Mot Humphrey Bogart i Casablanca och mot Gary Cooper i Klockan klämtar för dig efter Ernest Hemingways roman. Jag hör att boken har varit en stor succé hemma och här är det naturligtvis en av de största romanerna som de har haft på sista tiden. Och jag är synnerligen här glad och tacksam över att ha fått rådande för att det kommer att bli en av. Större inspelningarna En av den Jag har aldrig varit i en större inspelning Här, jag, det här är ju en Miljonproduktion Hur pass många miljoner gäller det? Ja, vi är över två miljoner redan Och kanske vi kommer över tre innan den är oj, slut Oj, oj, oj men ni spelar alltså den unga Maria mm. I den här pjesen Hur fick ni den I Hemingway var den som först Nämnde mitt namn i, i Som Maria Kände han men, till det? Jag kände mig inte då Men han, jag träffade honom senare i San Francisco Det var våren 1941 När jag träffade honom Han strax, strax innan han fortsatte till Kina Och det var då han gav mig den boken Som ni nu sitter och tittar Ja, jag ser att ni har ett exemplar Av romanen Och med en fin dedikation Vad står det här? Ska jag läsa det? Jag har det. To Ingrid Bergman Who is the Maria of this book Ingrid Bergman intervjuade i USA av Gustav Näström under inspelningen av Klockan klämtar för dig. I den flerfalligt Oscarsbelönade Casablanca med Ingrid Bergman och Humphrey Bogart i huvudrollerna väntar en grupp flyktingar under andra världskriget på en möjlighet att ta sig därifrån. En central plats i Rikscafé där Dooley Wilson sittande vid ett piano sjunger As time goes by. Play it, Sam.